amnistiaren aldeko mugimenduko kide bat daukagu kaixo Arratxaldeon Arratxaldeon, bai Bueno, ba, esaten genuen gaur eh, itzordu ugari edo larun baterako itzordu ugari dugula eh, ba, jaizkibel aldera eramango baituztenak itzein dugore intxebertan eh, ondarri biko gazta esanbladarekin beraiek garbik eta batetara deitzen dute superportuaren kontrakoa eta zuek aldiz, ba, presoekiko elkartasuna dirazteko mendi martxa Hori da, bai. Bueno, ipatu nahi dudana alenda bizteri, poso pues, tiritera, eta hain, pos, pues, bigarna antolatu begula. Gugu gehi ematori, ba, batiko, edo galdarrekatu, ba, preso eta egora zeindan, tarban tarba, ba, negen ba, betiko formatu eta apik edo ez, pues, omane, fado, konzentradu lakoak eiten ditugula normalian, eta, bueno, pos, pues, negen un pixkabatza baldu mezu hori, ba, beste batera Eta, bueno, pos, pues, lehen goa izan zan notxaian, eta, bueno, pos, pues, jak bertaratu zen jendea, pues, animatu zen, beste mendiltera bat antolatzera, pues, orain bueno, pues, bizarana antolatu dugu. Bai, zer lehenengo hori oso arrakastatua izan zen, ez da? Bai, beldurra genuen, ze, bueno, pues, mendila askotan, bago jendea, ba, jendea auskara kartzu duna, eta beste bat iserrez, eta, bueno, laspaldian etzan olako zerbait antolatzen, pues, beldurra genun igualin horretzen lehet horriko. Eta da, bueno, gainera, guraldi oso txarra intzigu, baina, bueno, apuntatu zen jende guztia agertu zen, Eta hori, zein genuen hori, bairungo mendietatik antzearri bieginan, pues, erlaiz, e, samartzeal eta inguru hori, gero amaiketako bat egin genuen elkartean, eta handikan junginan, bairun bat ero antolatzen dugun, pues, konzentraziora, xarziara. Eta pentsatzen dut, larun bat honetan, egitaragoa edo plana, antzekoa izango dela? Hori da, bai, gelitu gera, goizeko sortzu territan emosku, neiturrian, eta jun ingo gera, gara bueno, pues, lupera kotxez, eta gero handikan ja, pues, ingo dugu ba hiru orduko ibilbidetxo bat ere bai, osea نيكolas allá, ba Jezikueleko eh ikasbastaraketa bai, eta gozartzeko, eta gainera esan dute guraldi honengodula, ba ordan bueno, pues animatzen edugu gendeari, hori naiz eta ez apuntatu, ba, larun batean Eternai balin bado, ba 8 eterritan hori bazita badaukala. Gania, gainera horrelako ekimenak ba helburu bikoitza izan dezakete. Alde batetik ba presoei, euskal presoei elkartasuna adieraztea eta baita ere hemengo gure inguruko parajeak esagutzea eta pentsatzen dut igual aprovetzatzen duzutela e, argazkiren bat egiteko eta peraiei ere bidaltzeko, Nola e, zulooretatik ateral izateko eta momentu badaintzat. Ba, jori da, horrekoan esan dizuan bezala, oso gora ditxerra egin zuen, argazkak eta gertu, baina, bueno, ez nes ikusten eta bueno, haberorengoan aldegun atera, eta hori ez, ba, baita guretzako, ez, azkenean beti ohituta gau de, betiko rutinara ez, lana, eatera, beti gauzantzekoak egiten ditugu, eta bueno, egia da, just, mendialdera juteare bai, ba, goza bat dela, eta bueno, pues, guere gozatzeko aukereukiko dugu paisa joietaz, eta gero, batzuk esan ditu bezala, balburua ba da, hori ez, ba, argazkak atera, Bera, ideatzi, argazke hori bidali, eta, bueno, ba, ikus esaten ere bai, ba, beti ere egiten den guzti, gauza guzti eta ba, beti dugula gogoan. Ezakit, eh, zerbegeiago nahi duzun esan, e, igual baita ere ezakit egoera bereziren badago irungo preso iragokien ez? Baiguna bueno, momentu se bai comentatu nahi dugu hori, ez? Ba urtetapiko drama da Alkartasun taldea lanean, gauza bueno, asko egiten ari direla, ba beraien egoera eta eskubirak bai eta eta irungo gizartean bakaleratzeko, ez? Ba ezakik ba, bat ere existitzen dela irunen, ba baudel herritarrak espetxean daram, e, denborapia denbora pia ez? Eta bueno, ba, tan, ba hori da horren aldeiera, ez? O sea, bai borrokatzen, bai Bera iraskuia kaldarrik atzen etengabe, eta, bueno, e, momentuz, ba, azte hori daukago, ez, gero maiatzari begirare beste idei batzuk baditugo, aurtena adibidez, ba, presoen urte betetxe igunetan, ba, bazkariak edo afariak antolatzeko asumadugu, jaragueneko bat antolatu genun, aurreko ia betean, zer moren izan ziren, eta, bueno, posoia didez ari beste idei berri bat izan da, eta, bueno, ba, zen oso pozikartzen duten, ba, idei bada, ez, eta azkenan jende alkartzen gera, egun berezi bat da bere jentzako, eta, bueno, ba da bereientzako eta go bagu ere baproetatzen dugu ez, eh? gariekin ospatzeko. Hmm. Ba, ez dakit, zerbait gehiago nahi duzun esan? Ez printzipio hoi animatu daite zela larun bat hontzen eta bueno, ba, gero egingo diren ekimen desberneta ere, pus parte ar bezala ez, eh? osa ez dakit? Ba hori, ba, zenbat eta gehiago kalera atera, ba, orduan eta lehenago kerreko ditugula etxera, ez? Ez gabe. Hori da, ba, beraz animatzearena gure entzule guztiak, ba, elkartasun hau adieraztea ere bai, eta zuei 1000 ba, esker bai gurekin egoteagatik eta bai egiten duzuten lanangatik. Bai, zuei 1000 esker.